Ismillah Alhamdulilillau Saltu wa ala Raullahhi The Mna Dad. Mi nastavljamo s našim redovnim predavanjem koje svake subute i svake srijede post jacije namaza. I ovo predavanje, ako Bog da neće biti dugo, zato pažljivo slušajte, jer su koristi, koristi se vraćaju nama samima. Sada smo kod druge lekcije, a to je kako treba učenik da se ponaša na času. Prvo što učenik treba da pokaže jeste da se ponaša lijepo sa svojim prijateljem ili drugim učenikom koji sa njim uči. Bez obzira koliko ima godina. Bio mlađi, a pogotovo ako je još stariji. Znači treba tada da se lijepo ponaša prema njemu. Često se desi da ovi mlađi koji nešto više iz Kur'ana nauče, ove starije koji manje nauče, onda sa podsmijehom gledaju. I onda namiguju njima. Što je svakako pogrešno. Ne smije se te stvari da rade. S time možeš da zaslužiš džehennem. I da ti uzvišen je Allah uzme bereket onoga što se učio. Znači, ne smiješ se ni sa kim posmijavati. Jer stoji prijetnja u Kur'anu, teško svakom onome ko se riječima drugom ismijava ili svojim nekim dijelom tijela, to jeste gestikulacijom da se ismijava prema drugom. Koja je to sura, znatel? Vojlun likulli humezet il lumeze. To je, znači, dobro mora se paziti. Kad ti poštuješ učenika jednog, povuci noge, nema sjedenja sa prurispruženim nogama, znači kada ti poštuješ drugog učenika, to je znak da poštuješ učitelja. Kad poštuješ učitelja, to je znak da poštuješ ovu vjeru, a kad poštuješ ovu vjeru, to jeste ti poštuješ Allaha pa onda obrnuto, ako ne, jedan, ako ne puštujemo jedan drugog, to znači da ne puštujemo Allaha. To je tako. Mi smo ubijedjeni da ćemo doći kod uzvišenog Allaha. Zato, danas sam to vidio, ne smije se desiti Da mi se ismijavamo sa drugima, da namigujemo i posmjehujemo sa, sa drugima. A kamo li onda da ponižavam? A sve ovo može biti u, u značenju ponižavaj? To se ne smije da desi jer ponižava druge onaj koji ima u sebi oholosti i misli da je dobar. Ja sam bolji od njega, ja imam neko pravu, kod Allaha sam bolji i bliži, pa zato imam pravo da drugom kažem da on bezvrijedniji ili manje vredniji od mene. To se ne smije nikako da desi onome koji uči Kur'an. Zato učiš Kur'an, a ovo imaš pri sebi, nema ništa od tebe i tvoga učenja. Ti ćeš od svoga učenja imati samo ismijavanje sa ljudima. Dođeš, klanjaš za čovjekom i onda šta mu gledaš? Klanjaš za imamom. I gledaš onda, jel mu med dobar? A, nije mu dobar med. Jel mu dobra ihfa? Nije. Jel mu dobar ovo? Jel nije? I onda na kraju, dje tvoje srce? Gdje si ti bolan? Ti u namazu ocjenioš čovjeka iskirajete, pa nisti njegova komisija u namazu. Ti treba da se Allahu posvetiš. On će za svoju ihfa i za svoj med, Allahu nek djevab daje za to. Na kraju krajeva, hoće li biti to prevalentno da, da, on, recimo, da mu se namaz ne primi? Neće, tomu ne kvari namaz, al tebi će pokvariti namaz ako ti nisu u tome namazu, a nećeš zato što imaš oholost u sebi. Znači, ljudi koji ponižavaju, oni imaju oholost u sebi. Oni imaju garanciju u svome srcu misle da će da će biti spašeni. Je se zato prva stvar što treba da učenik učenika ne smije da ponižava. Ti znaš suferu, ovaj zna jedan džuz, a ovaj zna dva džuza. I ona što zna jedan džuz smija ovoga što zna manje, a ona što zna dva džuza recimo smijava onoga koji zna jedan džuz. To je nedopustivo. Jer može Allah da šta šta se desi? La tuzhiri shamatata li ahik feyerhamullahu Nemoj svoju zlu radost da pokažeš prema bratu muslimanu, pa te Allah time iskuša, a njemu se smiluje. Jeste. Zatim, šta treba još? Treba da čuvaš svoga učitelja, spomenu smo prije, ali ponovo ćemo radi koristi, da su učenici govorili, Allahu dragi, ti sakri mahane moga učitelja, pa mi nemoj iskrati njegov bereket. Zašto? Čuva svoga učitelja. Da nešto ne bude u srcu. I to je jako bitno. Mi danas brzo stvari stavimo u srce. Brzo stvari od u srce. A uzvišen Allah. Pogled. Toliko pazi da te stvari ne uđu u srce. Pa šta kaže? وَلَوْكُنْتَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهُ Samo zbog Allahove milosti lin lehum. Ti si blad prema njima. U riječima i u dijelima i u kako ih gledaš. To je svojstvo Allahov poslanika bilo zbog Allahove milosti prema njima. وَلَوْكُنْتَ A da si bio... Fadvan, ghalid al qalb, da zbi u osor i gruba srca, lan faddu min hawlik. On bi se razbijal od teba. Koe bi se razbijal od koga? Najbolji bi se razbijal od najboljek. Znamenista, ashabi bi pobegli od najboljek čovjeka na dunia luk Muhammad, alaihissalama. Zašto samozbog oholog z tava. I onda kaže, uzvijšeni Allah, lan faddu min fa'fu. anhum, wa lahum pa im oprosti i traži da im bude oprošteno. A ovo je bilo, ovaj povod ovoga ajta je bio kad su uh, ashabi jedni nisu poslušli narod poslanika i izašli na uhvucanog brda Rumah, sišli i ovaj ušli da uzimaju plijen. I onda je došao Hali Gimbali sa strane i tad je nastalo ono što je nastalo na Uhud. I sad poslanik treba sa njima da se susretne, napravili su grešku. Grešku i kaže im uzvišeni, kaže uzvišni Allah, fa'fu anhum, oprostim. Wastagfir lahum i traži da im bude oprošteno. Znaci ti oprostiš, ali viđo da dobro to nekako se mea ja prešao preko te njihove greške. A viđo da kažem Allah dragi oprosti da dovim za ni to je još veći stepen i teži stepen i još dolazi treći stepen a to je vošavirhum fil amr i savi se sa njima znači mašuru pravi što je još tre, teže jer vidite sad ova, fil amr ovo je ključno što ću da kažem za srce jer svaki taj asab kaže pa nije više stanje ko što nekad bilo sa poslanikom on je volio nas družio se dobro jesnemo prostio i moli ali nije to više to al kad ti njemu dođeš I kažeš, gdje ti meni reci, šta ti misliš o ovome i ovome, kako bismo mi to trebali urati? Odma u tvom srcu je taj ta mogućnost da šeitan tu klicu ili taj zarez iskoristi da se stvori mrežnje prema Allahom poslaniku. Znači toliko je bitno da se pazi da nema ništa u srcu prema učitelju. I zato su učenje, učenici govorili, to su niko koji su razumili svoju vjeru, Allahu, dragi, sakri mahane moga učitelja. Jer ima neko mahanu, recimo, dođe i ima ovdje ispriljano dijete, ima malo dijete, nosio ga i onda mu bude ispriljano ovdje, dijete ispriljalo, jelo nešto čokolade i onda on gleda vidi moga učitelja kako je priljeno. Ili neka druga, jer vidi da, da učitelj recimo nije u nečemu što bi on očekivao, što je naučio kod kuće i tako dalje. Znači, jako je bitno da doviš, jer to tvoje srce, ono se brzo napuni i odma udalji i budeš uskraćen hajra i bereketa. Jeste. Evo još dvije, 3 minute i prijećemo u kraju. Zatim, jako je bitno a, da čuvaš svoj razred. Šta to znači? Kad dođeš ovdje, da čuvaš integritet i ponos ovoga. Jer mi svi imamo svoje greške ali krijemo. Šta se dešava često da mi greške koje primjetimo ovdje ili u nekoj džami saznaju oni prvo tamo na istoku i na zapadu, nego da onaj kome treba da se kaže i da bi on se popravio. Drugo, kad oni neće da se popravi. Ali govorim kad treba, znači primjetio si, recimo nije ovdje čisto, ovdje treba nešto da zamijeni, onda kažeš, čuvaš taj svoj razred, nemoj dozvoliti da šeitan preko tebe da, da ti rušiš. Jer mi svi nismo idealni, imamo svoje greške. Radimo najbolje što možemo u uslovima, kakvi su, takvi su. Tako da i ti daš najbolje što možeš i kad vidiš nešto da, da prekriješ. Jest. Zatim, druga stvar je bitno na času kad si, da ne dođeš u učitelja i ne stvarima, a on je zaokupljen za mislima. Znači ti njemu daži, e, deti mene objasnuo, deti mene ovo, deti mene ovo, deti mene ono, a on ima 50 stvari ili 10 učenika u redu, čekaj da budu ispitani, da im se pojasni i tako dalje. Znači moraš iti kao učenik da paziš, da procijenjuješ stvar. Znači nemoj biti dovoljno samo pasivni, sjedeš tu, ja sam platio i završeno. Ne, ne, to što ti, to su samo saniranje troškova, grijanje, jer mi imamo 24 sata grijanja. A to je sve džabe ovdje inače, je l' tako mu se manje imaju. Nije. Znači, tko su nek, samo vi saniranje troškova koji ima ovo udruženje. Zato gledaj kada ćeš da mu priđeš i da maksimalno iskoristiš vrijeme kad je raspoložen. Vidiš kad je raspoložen, ta to iskoristiš da nešto naučiš. A kad vidiš da je zaokupiran, da je bolestan, da je nešto, onda tada ovaj ne moraješ ti dodatno dodatno ovaj uznamiravate. Zatim, vidite ovo, da će strpljivo podnositi nekorektno i grubo ponašanje učitelja. Da li se ovo može desiti da učitelj može se grubo ponositi, ponašati? Može. Da li je ispravno to? Nekad nije ispravno. A nekada i jeste ispravno. Ali bez obzira, znači, ako on se grubo i nekorektno ponosi prema tebi, nemoj dozvoliti, kaže, više je nikada, završio sam gotovo. Jer to je samo šeitan čekao bilo šta da ti uzme kao ispriku da prestaneš taj hajir što radiš. I onda, kako smo rekli prošle povdu, gdje gud da odeš ti ćeš uvijek naći neku ispriku jer ja sam doživio da muškarci plaču više nego curice. Plaču znači ovdje sam doživio da muškarci, djeca, plaču samo kad mu kažeš pruč je za. A zamisli kad mu još nešto drugo rekao. I taj, Jer djeca više odrastaju kao strujni pilići. Nije to više ono da, da su debelokosti, da on može da, da, da kritiku uzme. Ne smiješ više ni kritiku da kažeš. Ne smiješ ni, a kamo još da grubo postupiš? Tako? Zato treba da taj njegov postupak pravilno razumije. Jeste. Evo, <kuh> Ibn Hibban je putovao sa Ibn Huzeimom. Ibn Huzeima. To je Ebu Bakr, Mohamed ibn Ishaq ibn Huzeyma, koji je rođen 837. godine u Nišaburu. To je danas Iran. Vi morate znati, do 1501. godine, ali reku se vam, do 1501. do 1501. godine, Iran je bio sunitska, sunitska država. I tada su Safavidi uveli šeizam u Iran. Ali sve do 1501. godine, znači, U prilike kad je Bosna primila islam, dotada je bio sunizam u Iran. I ovaj jedan sunijski učenjak Ibn Huzeyme koji je napisao Sahih Ibn Huzeyme, to je odmah nakon Buharije i muslima a, a, Sahih po, po a, ovaj vrijednosti, znači hadijska zbirka. I on ide se svojim učenjakom Ibn Hibbanom. Ibn Hibban, njegov učenik, ide i pita učitelja. Pita, pita. I više je ovome puko film Ma pusti me na miru do Sadnjakoviću, tako mu reče. I on što uradi zapisao. I kaže sve što mi moj učitelj kaže, ja ću to zapisati. Pogledaj to. Sve što mi moj učitelj kaže, ja ću to zapisati. A ni rekao, ma kakav si ti učitelj? Ma ja treba više nikog ništa da sluša. Tvoja je predavanje ni na YouTube, ni MP3, ni ništa ne izslušao. Ne, ne, nego nego je to primio kako treba i nastavio dalje, i tako da se ukoristio, i mi kad danas spomenu Ibnu Heban, to oni koji su u krugu nauke, on odmah znaju da je to u, u učenjak. Jeste, a da on prekinuo, da bi bilo, bilo gotovo. Zatim, Uh, moramo, moramo dobro paziti znači kad, kad učitelj grubo nastupi ili kad te kritikuje da ti to protumačiš sebi na najbolji način jer to ako ne uradi šejtan će ubaciti u tebe klicu mržnje prema njemu i time zatvoriti i time zatvoriti ovaj put ka stjecanju nauke a na kraju krajeva sam sebi stu onda štetiš. Zato mudri kažu, ko ne otrbi poniženje stječujući nauku, cijelog života će živjeti u slijepilu sljep, neznanja. Ako otrpi, doživit će ugled ovog i budućeg svijeta. Kaže Ibn Ab Abbas radjallahu anhu, ponizio sam se kao znači, učenik, feazestu matluben, ali onda sam uzdignut ili a, doživio ugled kao učitelj. Znači moraš ti kao učenik da pretrpiš nešto. Moraš. I to je, to je osnovno. Znači mora da pretrpiš nekad učitelj. Učitelj je nekad od same konstrukcije zgrade nije. U mene je profesor počeo fakultet ispod drveta. Znam kako to ispod drveta. I sunce kad je ovdje tebi paše. Ali kad je ovdje onda ti ne paše. Ide u oči. I ti sjediš od jutra do podne i učiš ali se strpiš i na kraju su sve to bile svjetilje, vodilje u tom vremenu za, te, za taj narod, ali su se morali žrtvati. Zato, ko časak jedan poniženje na okusi, vječno će ponižen živjeti. Jeste. Eto toliko ukratko, znači šta je bitno? Bitno je da shvatimo da moramo da saburamo i da budemo ustrajni, jer najbolja metoda najbolja je metoda da ti svoje srce srce učvrštiš i da kažeš nema šta god uni ga naleti ono i dalje nastavlja da uči džezakumul ahajran subhanakallohumma wa bihamdik